Розділ 37. Маленьке непорозуміння. Дівчинка пішла. Хлопці стояли біля під'їзду. Їх чомусь узяв страх. Зборід виглянув якийсь хлопчина, подивився на них, сховався знову. Потім висунулася ще одна біла бриса голова і теж зникла. Хлопці стояли в нерішучості. Мешкові раптом захотілося повернутися додому. Хто його знає? Ще чого доброго виженуть? Але поряд були Генка і Славик, не міг же він проявити перед ними таку малодушність. Мешко рішуче рушив угору по сходах. Хлопці пішли за ним. Вони піднялися на третій поверх, обережно відчинили масивні різьблені дубові двері і побачили велику квадратну кімнату. Біля задньої стіни на підставці стояв згорнутий прапор з золотими китицями і бронзовим бронзовимовальним вістрям. Над прапором на всю довжину стіни червоне полотнище – «Організація дітей – кращий шлях виховання комунарів» – Ленін. Поряд з прапором на тумбочці лежали барабан і горн. У кожному з кутків кімнати стояло по одному маленькому прапорцю з якимись зображеннями. На стінах висіли малюнки і плакати. В кімнаті не було нікого. На сходах теж було порожньо. Щоправда, з верхнього поверху залунав якийсь тупіт, але він почувся тільки на секунду і знову все стихло. Хлопці увійшли у кімнату і почали оглядати піонерський клуб. На кожному маленькому прапорці був зображений звір. Усього було чотири зображення – сова, лисиця, ведмідь і пантера. Поряд на стіні висіли малюнки, вирізки з газет, великий лист з правилами сигналізації прапорцями, азбука морзи. На вірьовочках висіли зушити з заголовками, ланковий журнал. Друзі роздивлялися один такий журнал, коли раптом почули позаду шарудіння – вони оглянулися і побачили хлопчиків у червоних гавстуках, що підкрадалися до них. Їхній вигляд не залишав жодних сумнівів щодо їхніх намірів, і наші друзі негайно стали в позицію до оборони. Піонери, побачивши, що їх помітили, з криком кинулися в атаку, але вона була швидко відбита хлопцями. Зайнявши неприступну стилу позицію в кутку кімнати, тісно зімкнувши ряд з мешком центрі Генкою і Славиком на флангах, друзі відчайдушно відбивалися руками і ногами, намагаючись не дати противникові прорватися і роз'єднати ряд. Піонери дружно кинулися в другу атаку. Ними командував худенький і білобрисий хлопчик з якоюсь нашивкою на рукаві. Він був страшенно збуджений, кидався з одного боку в другий і кричав «Вперед! Спокійно! Так, спокійно! Не давай йому утекти. Спокійно! Розтягуй їх! Спокійно!». Друга атака виявилася успішнішою. Піонерам вдалося відтягти Славика. Мешко кинувся його виручати, ряд розірвався, і хлопці билися по одинці. «Так, спокійно!» – кричав білобрисий, вчепившися в Славика. «Спокійно! Застосовуй бокс! Спокійно! Сережко! Загальну тривогу!» Один піонер вискочив з бійки і почав несамовито лупити в барабан. Мешкові вдалося нарешті відбити Славика, і хлопці, відступаючи назад і відпихаючись ногами, знову зайняли свою позицію в кутку. Обидві сторони були здорово пошарпані. Всі важко дихали. У піонерів галстуки з'їхали на бік. У Славика був розірваний комір. Генка однією рукою обмацував своє руде волосся, запідозривши, що кількість його значно зменшилася. «Чого ви?» – важко дихаючи почав Мишко. «Полонені мовчати!» – закричав Білобрисий. «Зараз не вас! Подвійним морським!» Барабан продовжував відбивати шалений дріб. У кімнату вбігли кілька піонерів. За ними ще і ще... Спокійно! кричав Білобрисий, продовжуючи кидатися з одного боку в другий. Не підходите. Це полонені нашої ланки, більше нічиї. Ветмеді, лисиці, не втручайтеся. Це не ваші полонені, це наші. Ми їх спіймали. У кімнату швидко ввійшов широкоплечий коренастий юнак у майці, в довгих чорних штанях, теж з галстуком. Білобрисий віддав йому салют і швидко хвилюючись заговорив Наша ланка спіймала трьох скаутських розвідників. Вони хотіли вкрасти прапор загону. Ми їх помітили ще на вулиці. Вони радилися біля під'їзду. Довго радилися і все оглядалися. «Стривай!» – зупинив його вожатий. «Випустіть їх!» Юрба піонерів, що тісно оточувала хлопців, розступилася. І хлопці вийшли з свого кутка. «Так», – сказав вожатий оглядаючи хлопців. «Продовжуй, Васі». «Вони все оглядалися?» – знову швидко заговорив Білобрисий. «Потім пішли по сходах. Ми з чорного ходу нагору, на четвертий поверх». Вони заглянули сюди, побачили, що нікого немає, зраділи і увійшли. А ми їх хап і всіх у полон взяли. Він помовчав, потім діловито спитав. Тепер ми їх як? Самі судитимемо чи здамо кудись? Ну, звернувся вважатий до хлопців. Ви хто такі? Ми ніхто, похмуро відповів Мешко. Просто зайшли подивитися, що це за піонери такі. Всі розсміялися. Білобрисий закричав. «Не признаються? Це скаути! Я ось цього знаю!» Він показав на Славика. «Він у них патрульний!» Славик почервонів. «Неправда! Я скаутом ніколи не був!» «Еге, не був! Розказуй! Я тебе знаю! Ми тебе скільки разів бачили! Правда, Сережко?» «Правда!» Не моргнувши оком, підтвердив хлопчик, що бив на барабані тривогу. «Бачили?» – закричав Білобрисий. «А ще відмовляються! Я їх добре знаю! Вони на бронні живуть!» «Неправда!» – сказав Мешко, Ми живемо на Арбаті. – На Арбаті? – здивувався Важатий. – Як же ви сюди потрапили? – Прийшли. Адже тільки тут загін є. – Ні, – сказав Важатий. – Не тільки тут. У вас в Хамовниках також є загін на Держзнаку і будинок піонерів організований там. Чому ви туди не пішли? – Хіба? – зніяковів Мешко. Ми не знали. Нам сказали, що в Москві тільки один загін – ваш. – Хто сказав? – Товариш Журбін. Товариш Журбін? Звідки ви його знаєте? Він у нашому будинку живе. А. Уважатий дружньо посміхнувся. Я знаю товариша журбіна. То це він вам сказав. Тільки наш загін уже не єдиний. Є в сокольниках у залізничних майстернях і у вас на Держзнаку. А ваші батьки де працюють? На фабриці Свердлова, втрутився Генка. У нашому будинку теж є клуб і свідром гурток. Так, підтвердив Мишко, у нас є свій гурток, але ми, ми теж хочемо бути піонерами. Добре, засміявся вважатий, тепер все зрозуміло. Трапилася маленька помилка. Мої хлопці, за давньою звичкою, все із скаутами воюють. Ось і вам перепало. Нічого, зараз ми цю справу владнаємо. Він засвістів у фізкультурний свисток. І через кілька секунд весь загін вишикувався вздовж стін, утворивши таким чином квадрат, у центрі якого стояв важатий і поряд з ним Мишко, Генка і Славик. Хлопці з захопленням дивилися на піонерів. Це була вже не юрба дітей, а загін. Вони стояли стрункими рядами по ланках, з ланковим пропорцем на правому фланзі. Косе проміння сонця падало з високих вікон, освітлюючи рівний ряд червоних галстуків. Хлопці були в трусиках, дівчатка в шароварах. Всі засмаглі, підтягнуті. «Горніст, привітання!» – скомандував Важатий. Горн протрубив короткий переливчастий мотив. «Піонери!» – сказав Важатий. «До нас прийшли гості з Хамовницького району. Вони прийшли познайомитися з нашим життям і роботою. Вони хочуть наслідувати наш приклад. Вони хочуть бути піонерами. Попросимо їх передати дітям Хамовницького району наш полум'яний піонерський привіт». И пионеры красной пресни приветствовали майбутних пионерів-схамовників в трикратный мура.